Doină basarabeană Doamne sfinte sfinte Doamne trec în goană ver și toamne și eu n-am parte de glie de atâta străinie Doamne sfinte Doamne tare călcusta vin pe zare vin cu sete vin cu ură și îmi pun căluș la gură și mi-scot dat în latarabă și pe mine nu mă întreabă. Îmi fură pământ și nume, și îmi vântură neamul în lume. Doamne, dă o zi de vamă, când la toate vor da seamă și mai dăle minte bine să vadă că-i de la tine. Ca să n-am frunze de dor, îmi tot pun copaci de ai lor, ca să n-am rugă fierbinte, îmi scot morții din morăminte. Ca să nu mai fiu și mâine pentru casă, pentru pâine și la jude și la școală, îmi pun graiul la copreală. Doamne sfinte, chiar din strană, îmi prestoară sare în rană, de o lasă pe mai stană și pământul fără mană. Doamne sfinte, sfinte tată, dă o zi pentru răsplată să se sature o dată. Doamne Sfinte, Sfinte Tată, dă o zi pentru răsplată să se sature odată și de sânge, și de moarte, și de munți din altă parte, și de alte mări albastre, și de lacrimile noastre.